Ondarribian e, guraso laguna programaren baitan ateraldi bat antolatu gute otxearen hogeita bosterako eta deialdia luzatzearekin batera meno, baitzakia bat dugu e, programa oniburuz, e, egitasmo oniburuz eta sunak biltzeko, Hai justu, e, Ondarribiko Euskara Zerbitzutik 2000 amazazpian e, abian jarritako guraso laguna egitasmoa, sendortzen baitua pixkanaka pixkanaka, beti ere, ba, baitzakia dugu Euskaraz itzegiteko, e, ama gune ba, bat eskentzen duelarik. E, Merche Gerriko, Euskaltekiko eta Udalena Euskara Zerbitzuko Horrezkaria dugu gurea, Mertxe, kaixo? Kaixo, gononkoldo Baina, bueno, uste gut, e, gai, e, okeres bana, izez, 2000 amazazpian abian jarri zela e, Egia da, bueno, ba, pandemia denboran behar bada, jarduera kantolatzea zinezkoa izan duzutela Baina, pixkanaka, pixkanaka, badu aurrera, guraso eta haien semea alabei zuzenduriko programau Bai, hori da Bai, pandemia garaian jarraitu-jarraitu zen, baino e, ekintza ezberdinak egiten ziren, gehienak onlinekoak izan ziren. E, beste modu batea, baina, bueno, taldexo gehienak e, mantendu mantendu ziren. Eta, bueno, bai, ba, izan duzu bezala momentu hontan guraso laguna indartu nahian ari gara, eta guraso lagunaren helburua ere da, baina intza lagunek egiten duten, antzera, bai, e, gurasoen arteko harremanak Euskaraz, izatea bideratzen da, etxeko izkuntzoitxu da kere, oitxuretan ere eragin nola bait, ez? Eta azkenean horretarako ikusten dugu, ba, bibe polita izan daitekela, guraso eta aurren artean elkarrekin egiteko moduko ekintzak antolatu, eta Euskara erabiliz, ba, ondo ondo pasatzea. Bai, azken batean, gurasoak semealabekin eta guraso batzuk besteekin ere, ez? Euskaraz egiteko, hori da, hori da. Bai, jendea, bada, euskara pixka bat, badakiena, baina inguruan ez duen nik aukerarik badegidez euskara erabiltzeko ez zitelako lagunik edo familia artekorik Gero, eta horrela, guk saiatzen gara nada, gune eroso batzuk sortzen, edo batxegin batzuk sortzen, pues nahi duen horiek, zera praktikatuko, elkarrekin elkartu eta eta egun pasa politu batekin. <hum> Zeren emertxe ustez euskalduna den ondarria bezalako herri batean, etxean esezi ez kanpoko aisialdian ere guraso tauren arteko harremanak euskaraz izan daitezen alako programak beharrezkoa dira edo utxune bat estaltzen du besterik ez. Bai, bueno, nik uste dut eh, bai, egiten dugun guztia ondo ondo etorriko dela ez azkeneko e, ikerketatan ikusi da euskararen erabilera jetzien dela e, maias berrien egie da aurrak dauden lekuetan gehisago erabiltzen dela baina hmm. hala ere e, oiltura horiek nolabait e, bultzak egin bel bultzatu inden da bidira e, erabilera hori gehisten do alako zenborarekin E, Guraso laguna programa abian jarri zen dutenetik, pentsatzen gu talaia ama guadalupekoa eta egin luze ikastetxeak ere konplize ditu zutela? Bai, e, bai, bai. E, irakazle guztiak ikusten ditugu e, gaioni guruz keskatuta, ikusten dutelako aurran joera zein den, geroz eta txikiagoak azendirelako direlako zein egiten eta beraian aldeetik ere laguntza jasotzen dugu. Guk edo zenekitaldi prestatzen dugula ere, Ba, beraiek zabalkuntza egiten laguntzen digute, jainaren iristen, alde hortatik, e, bai, kusten dugu, babesten dutela. Era honetako iniziatiba. Ongida, ea ipatu duzun bezala. Guraso laguna e, programa indartu nahia zabiltzate, e, otxaiaren hogeita bosterako e, zer prestatu duzute. Ba, hogeita bostean egingo duguna da, jaitzudiako padurak e, ezagutuz, hibilalditxo bat. Eh, izango dugu txingudi eko etxeko ingurumen hezkuntzako arduradun bat eh, gurekin azalpenak emat, emateko, eta igilaldia izango da eh, paduren artean, eh, bertako hegaziak ikusi, zadez ba San joaineeko putzuan hegaziakango di beek ez da ikustea bakarrik beraiek izenak izango dizkigute expplikatu bako izen ohiturak, Za betiere bakarrik egin da baino aberatsagoa eta politagoa gertatu daiteke, ez? Eh? Joan <hum> ibilda litzu egin eta jabukatzeko, bukatzeko ingen moduguna parte hartzen duten aurren artean, eh kapen eh izena eh, karta joko bat o karta batzuk sortzektatu nahi ditugu. Dar, justu karta hauek ere daude eh ondarribiko edo herriko naturadi buruz eh e, daude herriko ekosistema eta espezieen izenak datoz ondor ondarrigi arregaz eh idatzita eta gainera oso oso politzakin mm -hmm. eta izan daiteke ba, beste besteago zapolitzak Gero etxean ba, jarraitzeko, ez? Hori da. Hori da, <gurua>. Gero gogoratzeko ikusi duten hori ta praktikatzen jarraitzeko. Ongidan. E, ba... gainera doako izango da, eh? Ez horrenbi mm -hmm. geart. Eta bai eskatzen duguna da izena ematea. Bai. Eh? E, talde mugatu izango da, arduan, jarrezkoa da izen ematea. Mm. Hori galetu bernizun, eustu totxearen hogeia dela azken eguna, izen emateko, zenegin berra? Bai, bueno da, ba, deitu daiteke gure telefonora edo e, posta elektroniko egin daiteke. Eh? Gure posta elektronikoara nintzalaguna abildua ondarribia.euz. Eta horrela idatziz egokena oise izango litzateke. Eh, gu, zaiatu gara kartelak eta zabaltzen eta horrela jarri dugu gure elbidea ba, jendeak eroso izan dezan izan emateko aukera hori. Mm -hmm. Ongi da. Ba, Merche Gerriko, ba, dihalde horrekin geratzen gara. Jaitzubiako padurak, familian ezagutzeko aukera. Euskaraz, noski, hotxailaren eh, ogeita oh, bostean. Eh, ba, Guraso laguna programari esker eskintzen guztutena. Eh, mi esker oh, eta izan Es que Rick ha escogido ahora